Pista 12. Istoria culturii și civilizației de Ovidu Drâmba. Volumul 3, pagina 118. Situația femeii în lumea greacă a epocii clasice, situație mult de degradată față de epoca miceniană, când statutul femeii era aproape egal cu cel al bărbatului, nu era deloc demnă de prestigiul unui regim democratic. Chiar și în statul spartan, unde femeile nu aveau niciun drept politic, ele, cel puțin, își tratau soții de la egal la egal, luau parte la procesiuni și serbări îmbrăcate foarte îndrăzneți, iar la exercițiile sportive, fetele apăreau în public alături de băieți. Dar la Atena și probabil că în marea majoritate a celorlalte orașe stat grecești, situația femeii era cu totul diferită. Femeia trebuie, spune xenofon, citesc, să vadă cât mai puțin, să audă cât mai puțin și să pună cât mai puține întrebări. Să aibă grijă de casă și să dea ascultare soțului ei, închei citatul Iar sofocle prin gura personajului Ajax din tragedia omonimă, citez Podoaba de preț a femeii e să tacă, închei citatul Și mai departe, citez Viața unui bărbat valorează mai mult decât viața a o mie de femei, închei citatul cât despre Aristofan în comediile sale nu scăpa ocazia de a disprețui și ridiculiza femeia în Grecia clasică, femeia nu avea de fapt un statut juridic. Spre deosebire de băieți, fetele nu primeau niciun fel de instrucțiune. La actul căsătoriei nu li se cerea adeziunea. Ca soție, sestra femeii era administrată de soț, căci ea era supusă tutelei lui. Soțul își putea repudia oricând soția, chiar fără a trebui să invoce niciun motiv. Era obligat de lege să o repudieze dacă se dovedise adulteră dar, cum în caz că o repudia soțul, avea obligația de a-i restitui dota, acesta evita divorțul, putând găsi ușor alte expediente. Nici legea, nici obiceiurile nu îl împiedecau să aibă altfel de legături, cu o concubină, o curtezană sau cu sclavele casei. Femeia avea dreptul să ceară divorțul, bineînțeles că adulterul soțului nu era un motiv valabil, adresându-se lui printr-o petiție care însă nu era luată în considerare decât dacă dovedea că fusese maltratată, încât acest drept rămâna pur teoretic. Rămasă văduvă femeia revenea sub autoritatea tatălui ei, care o putea remărita după bunul său plac, sau putea indica prin testament cu cine să fie remăritată, sau acest drept de a dispune de văduvă rămânea moștenitorilor tatălui, sau însuși primul soț putea indica, înainte de a muri, cu cine trebuie să se remărite. Femeia ateniană, aparținând categoriei celor bogați sau celei medii, își ducea viața retrasă în camera sau apartamentul rezervat femeilor, cineceu, ferită de prifirile bărbaților chiar ale sclavilor casei. Bărbații își aveau apartamentul lor. Andronitis Se pare că obiceiul ca soții să nu ia masa împreună era general în Grecia clasică. Soțul mânca împreună cu băieții, soția cu fetele în cineceu. Când soțul își invita prietenii la masă, soția nu apărea în sala de oaspăți și bineînțeles că nici nu își însoțea soțul la oaspețele date de prieteni. La oaspețe nu erau prezente decât sclavele care serveau cântărețele la flau sau citară, dansatoarele și curtezanele. Nota 1. Casele de toleranță erau numeroase la Atena. Cele dintre le autorizase Solon în 594 înaintea erei noastre. Închei okay, nota În oraș, femeile nu ieșau decât rar și totdeauna însoțite de sclave, dar puteau să asiste la spectacole teatrale, numai la tragedii, la spectacolele de comedie, numai femeile de condiție inferioară, la sărbători religioase și la sărbările familiale, botezuri, căsătorii, funeralii. Nota 2 La sărbătoare rezervată femeilor, tesmoforii, bărbații erau excluși. Închei okay, nota la ceremoniile funebre nu puteau lua parte dintre femei decât rudele cele mai apropiate ale defunctului. Practici funerare. Conceptul de pângărire. Ritualul funebru se desfășura potrivit unor norme unanime acceptate și respectate. Astfel, în epoca clasică o lege interzicea risipa prin organizarea de funerarii prea luxoase. Perioada de doliu obligatoriu varia după orașele și gradul de rudenie cu cel decedat, între 30 și 150 de zile. Un număr de ceremonii dedicate memoriei defunctului avea loc la anumite date fixe. Mormântul era marcat cu o stelă funerară cu numele și uneori figura de defunctului. Defunctul era îmbrăcat în veșminte albe pe cap, cu o cunună de flori, îi se punea alături o turtă de miere, iar în gură o monedă pentru a-l plăti pe Caron, lundrașul care îl va trece peste râul morților, Stix, iar turta pentru a-l domoli pe câinele monstru, cerbări care păzea palatul zeilor infernului Hades și peste Fona. Timp de două zile de defunctul era jelit de rude și prieteni care, în semn de doliu, își părul, își punau cenușă în cap, se loveau cu punii în piept și își zgâriau obrajii. În mormântare se făcea noaptea pentru ca mortul să nu pângărească razele soarelui. În fruntea convoiului funebru o femeie ducea vasul cu vin pentru libații. Din convoi mai făceau parte și bocitoare de profesie care cântau cântece de jale, noi. și cântăreți din oboi. Între noi se scrie T-H-R-E-N-O-I. Se văța deasupra mormântului vin și undele. În anumite cazuri deosebite, de pildă pentru cei căsuți război, o personalitate a orașului rosta un discurs, epitafios. La mormânt se blandau arbori pentru ca sufletul celui mort să găsească la umbra lor un loc de pace. Locul, mormântului era sacru și pedapsa cea mai grea pentru un grec era să fie lipsit de cinsta în mormântorii. Trădătorii de patrie și șefuitorii de tente erau aruncați într-o groapă comună, fără ritualul funerar. Unele de orașe state refuzau cinstea în mormântării și sinucigașilor. Nota 1. La atena sinucigașului i se tăia mâna și îi se îngropa separat de corp. Închei nota. De cultul morților, care includea ceremonii periodice, cu culibații, ofrande, sacrificii și rugăciuni, era legată și interdicția prevăzută de o lege dată de Solon, de a ultragia un mort. În caz contrar, urmașii defunctului aveau datoria religioasă de a-l da judecată pe cel care, prin defăimare, se memoria mortului. După înmormântare la locuința defunctului, avea loc, înainte de ospățul funerar, ceremonia purificării. Casa era stropită cu apă, adusă dintr-un izvor sacru, iar rudele mortului și cei care asistaseră la înmormântare îndeplinau și ei ritualul purificării. Grecii antici priveau moartea cu multă săninătate și fără să îi preocupe prea mult. Citez. Înțeleptul consideră că moartea prietenului său nu este un lucru înspăimântător, îngecitatul spunea Platon. Citez. Nu se poate spune că el nu ar simți nicio durere, dar se stăpânește, citatul. În schimb, erau obsedați de ceea ce ei numeau miasma, pângărirea. Nu numai moartea sau contactul cu obiectelor cu locuința mortului sau o crimă aveau ca efect pângărirea, ci și nașterea unui copil. Și fiindcă pângărirea era socotită contagioasă și aducând după sine prin simpla prevență a celui impur un rău și celorlalți, prin faptul că atrăgeau pădeați al zeilor și pentru cei din juri și chiar pentru întreaga cetate stat, era necesar, ba chiar obligatoriu, un întreg și complex ritual de purificare. Actul purificării consta în stropirea cu apă adusă din anumite izvoare sacre. Înainte de a se ruga sau de a se aduce un sacrificiu, or o ofrandă zeilor, sau de a intra în casa în care recent cineva a decedat, ori o femeie a născut, sau într-o incintă sacră a unui templu și chiar înainte de a intra în agora, grecii îndeplinau ritualul purificării, stropindu-se sau înmuindu-și degetele în bazinul cu apă sacră. Dacă însă pângărirea deriva din săvârșirea voluntară sau involuntară a unui omor, cu excepția războiului, purificarea trebuia să fie făcută în loc de apă tot cu sânge, cu sângele unui animal sacrificat cu care cei de față se stropeau și pe corp. Conceptul de pângărire, deci, nu implica ideea de păcat în sens moral. În general, la greci, nici ideea de pedapsă și de răsplată nu se întâlnește nici în perspectiva lumii de dincolo. Pentru prima dată apare o instanță de judecată transcendentală la Platon, la care cei trei judecători din Hades, din lumea supământeană, în care ajung sufetele morților și anume Minos, Eacos și Radamantis, judecă actele săvârșite de defuncți pe pământ, dar această viziune este o creație a imaginației filozofului, fără o corespondență în credințele populare. Misteriile eleusine promit inițiaților lor în lumea de dincolo o stare de beatitudine provizorie până la o nouă reîncarnare a lor, dar pentru faptul de a fi fost inițiați, deci pentru un merit de ordin religios și nici de cum de ordin moral sau civic. Însă despre lumea de dincolo, poporul grec nu avea decât o viziune cât se poate de vagă și de aproximativă pentru simplul motiv că acea lume nu îl preocupa. Viața religioasă Forme de cult, religia de stat În epoca clasică, viața religioasă a grecilor, fără să fi suferit schimbări fundamentale, capătă o fizionomie mai complexă decât în epocile precedente. Nu lipsesc nici unele de contradictorii. Pe de o parte, tradiția populară menținea încă străvechile credințe animiste și practicile superstițioase. Și pentru grecul acestei epoși, de asemenea, a cărui mentalitate continuă să fie impregnantă de sentimentul sacrului, întreaga natură era populată de spirite, de divinități inferioare, malefice sau binefăcătoare, a căror bunăvoință trebuia câștigată prin practicarea diferitelor rituri. Și practicile superstițioase se mențin, deși nu cu aceeași autoritate, Oracolele mai puțin consultate acum de către conducerea statelor, sunt departe de a avea marele prestigiu de care se bucuraseră în perioada colonizărilor. Nota 1. Fiind în general suspectate acum că prin răspunsurile lor, fie echivoce, fie explicite, sunt totuși lipsite de obiectivitate, mai precis că sunt interpretate într-un mod interesat în sensul intereselor cuiva. Închei okay, nota. Nici chiar oracolul din Delphi nu mai avea marea influență morală de dinainte. Nota 2. În schimb, zeul oracolului din Delphi, Apollo, aproape că îl întrecea acum în importanță pe însuși Zeus. Cultul lui Apollo cerea credincioșilor săi o măsură în toate. Pretindea supunerea zeilor, respectarea regulilor de conduită derivate din prescripțiile legate de cultul strămoșilor. Apollo era considerat apoi nu numai domnul și conducătorul muzelor ci și în zeul actelor rituale de purificare și al răscumpărării. La Roma, unde îi se dedicase un templu încă din secolul 5, înaintea noastre, Apollo a devenit divinitatea principală a lui Augustus, care i-a ridicat un templu pe palatin. Închei nota. Practicile magice erau dezaprobate ca nefiind în conformitate cu religia și cu interesele colectivității. Iar diferitele forme de divinație prin interpretarea viselor, a zborului păsărilor, prin cercetarea viscerelor, animalelor sanctificate sau prin evocarea spiritelor morților nu mai găseau credibilitatea de altădată. Nota 3. Forme care de altminte în lumea greacă n-au avut niciodată importanța pe care au avut-o în lumea etruscilor și a romanilor. Închei nota. În fine, nici prestigioasele jocuri care se celebrau la sărbători importante pe lângă marile sanctuare în cinsta divinităților respective nu mai sunt concepute acum esențialmente ca ceremonii cultice. Nu mai au acum niciun sens religios. Nici atleții care participau la concursuri nu țineau să aducă prin aceasta un prinos pe unui zău, ci încep să fie tot mai preocupați de ideea de a deveni atleți profesioniști. Formele de cunt cult rămân aceleași, rugăciunea, purificarea, sacrificiul și respectarea sărbătorilor. Rugăciunea, rostită în mod obișnuit și individual, rămâne tot o formulă magică, dar forma cea mai înaltă de rugăciune, mod de manifestare a spiritului colectiv, este acum imnul, recitat și cântat în grup. Conceptul de purificare își pierdă din vechile sensuri magice, continuă ofrantele și mai ales sacrificiile de animale, fiecare zeu avându-și preferințele sale. Atena, vaca, Poseidon, taurul, Afrodita, capra, Asclepius, cocoșul și așa mai departe. Sărbătorile foarte numeroase au un caracter tot mai puțin religios pentru a deveni acum simple ocazii de petrecere și de odihnă, într-un calendar în care nu era prevăzută ziua a șaptea ca o zi de repaus. În luna octombrie, de exemplu, erau numai puțin de 8 zile de sărbători. La începutul istoriei grecești în epoca homenică, zeii erau atât buternici asupra lor mai puternic decât ei domnea doar destinul, arsa, legea suprema universului căruia îi asigura stabilitatea și ordinea. În epopeile homerice, prin calitățile lor, zeii rămâneau modele care puteau stimula pe om, invitându-l să-i imite, să-i urmeze, să-i asculte. Dar devenind tot mai mult asemenea oamenilor la chip și la fapte, antropomorfizându-se, zeii au fost investiți cu calități și defecte fizice și morale, cu toate virtuțile și viciile omului. În același timp, cu această umanizare a zeilor s-a laicizat tot mai mult însăși religia. Statul și zeii formează din acel moment o unitate indisolubilă. Templele ridicate la Atenea de către pisistrate și apoi de pericle slăvesc... Cu mai puțin decât gloria zeilor pe aceea comunității care le-a construit. Mândria și orgoliul atenienilor, sentimentele lor patriotice și cetățenești, se împătesc acum cu sentimentul glorios și chiar îl depășesc. Pe primul plan trece imaginea, interesul statului. Dar, identificându-se cu mândria civică, religia zeilor umanizați se îndepărtează din nou de inima omului și îl hrănește mai puțin decât și închipuie el. Caracteristic pentru epoca clasică este, în general, un declin al misticismului. Chiar și aspirația de salvare a individului pe care o traduc misteriile capătă acum un caracter mistic mai moderat. Vechile credințe sunt tot mai mult subminate de progresele gândirii raționaliste și ale gândirii științifice, Atât rămășițele animiste sau practicile magice, cât și divinitățile Olimpului sunt tratate acum nu numai cu tot mai mult scepticism, ci și supuse fie ironiei, fie criticii directe. În special filozofii și sofiștii, dar și autorii de comedii ca Aristofan în Pacea, în Broaștele sau în Norii, îi atacă pe zei ca pe niște ființe lipsite de importanță și de putere, corupte și chiar ridicole. Nota 1. Față de această atmosferă de scepticism religios, spre sfârșitul epocii clasice și începutul celei elenistice, vom asista la dezvoltarea prin reacția unei curente de misticism, prin importarea de zeități și de practici religioase din Tracia, Egipt și Asia Mică, închei nota. Încă înaintea epocii clasice, Xenofan formulase critici la adresa credințelor mitologice și a concepției antropomorfice despre zei, nu numai pentru că sunt îngipuiți în mod cu totul arbitrar ca având aspect exterior uman, ci și pentru faptul că li se atribuiau același patim, greșeli și păcate ca cele ale oamenilor. Citez, Homer și Hesiod au pus pe seama zeilor tot ce între muritori e lucru de rușine și de hulă, hoții, adultere și înșelăciune reciproce. Închei citatul, spune Xenofan. În vacurile următoare, această atitudine critică s-a accentuat, mai ales la sofiști. Pericle sau tucidide nu credeau în oracole, în practicile superstițioase sau în ceremoniile religioase. Fidia s-a fost pus sub urmărire și condamnat pentru că a îndrăznit să-și pună imaginea proprie și pe cea a prietenului său Pericle pe scutul zeiței Atena, opera sculptorului. Platon însuși aduce critici vehemente mitologiei homerice. În secolele 5 și 4, înaintea erei noastre, multor filozofi atenieni, printre care Anaxagora și Protagoras li se intentează procese de impietate. Pentru acuzele aduse, printre altele, de a nu au crede în zei recunoscuți de stat, Socrate a fost silit să se sinucidă. Chiar poeții tragici, cei mai mari, Eschil și Euripide, au fost suspectați de impietate care era socotită de legi ca o crimă. În realitate, nu propriu-zis pentru împietate, în sine erau urmăriți sau condamnați toți acești filozofi sau poeți, spirite libere, ci pentru că religia devenise în epoca clasică o importantă problemă de stat. Încă de mult, comunitatea întreaga a cetății și organismele ei, mai mici, până la familie, erau puse sub protecția unui zău. Nici o adunare cetățenească nu începea fără oficierea unui act de cult. Pe calea oracolelor, zei dădeau îndrumări, activității sociale sau politice a statului, colonizării, începerii unui război sau încheierii unei păci. Religia grecilor devenise de mult un aspect particular al vieților politice, inseparabile de viața civică. Dar în epoca clasică, această situație a dus la un fel de secularizare a religii. Raporturile comunității cu divinitatea era o datorie cetățenească. Statul se considera că are o responsabilitate precisă față de zei și de practicile religioase. Statul, prin legile sale, considera împietatea, cum am mai spus, o crimă, sancționând o cu pedepțele cele mai aspre. De o libertate religioasă nu se poate vorbi nici de drept, nici de fapt la Atena și foarte probabil că nici în celelalte state grecești. Existau la Atena și în alte poleiți grecești și culte de origine străină. O, e adevărat, dar totdeauna acestea erau cel puțin suspectate, dacă nu chiar urmărite. Platon însuși le condamna foarte sever și categoric. Nici sub acest raport de ce regimul atenian nu se dovedea prea democratic. Nu conștiința morală a individului, ci statul însuși ca entitate politică avea obligații față de zei. Ca urmare, instituțiile religioase depindeau de instituțiile politice. Întreaga activitate a templelor, a preoților și a tuturor slujitorilor lor era subordonată legilor și controlului autorităților statului. Preoții și ceilalți slujitori ai templelor erau slujbași ai statului, delegați ai comunității pe lângă divinitatea pe care o serveau. În cadrul unei religii fără dogme și fără texte sacre, cum era religia gracă, preoților nu li se cerea nicio pregătire teologică specială ca în alte țări ale lumii antice. Nu constituia o pătură socială suprapusă și privilegiată ca în Egipt, Mesopotamia, India, etc. Nota 1. Excepție făcea doar sacerdoții unor culte misterice, închei okay, nota. Nu li se pretindea să aibă o vocație religioasă. Orice cetățean care se dovedise loial statului putea deveni preot, nu pe baza unei competențe specifice, ci prin alegere sau cu totul întâmplător. Prin tragere la sorți. Durata funcției era de obicei de un an. În unele cazuri era și pe un anumit număr de ani, iar alte ori pe viață. Nota 2. Când funcția sacerdotală, cum era cazul în cultele misterice, aparținea ereditar unor anumite familii. Închei okay, nota. Unele forme de cult, cum erau cultul domestic și cultul morților, anumite ceremonii colective sau serbări oficiale, nici nu pretindeau să fie oficiate de preoți. Chiar sacrificiul sângeros putea fi oficiat de un laic, dar era prezidat de un sacerdot, care pronunța formulele rituale și rosta rugăciunile. În primul rând, însuși capul familiei era preotul care oficia toate actele de cult, ritualurile, ceremoniile legate de cultul domestic. Și din moment ce zei erau considerați a fi protectorii colectivității statului, era obligația denitarilor civile ai statului să exercite și funcția de cult. Sacerdotii purtau veșminte deosebită, de culoare albă sau purpurie, doar în timpul ceremoniilor. Pentru administrarea bunurilor, templelor, ofrande, terenuri, clădiri, sclavi, erau ajutați de un grup de cetățeni, dar statul efectua un control foarte strict în materie financiară. Această fizionomie reală și această funcție socială a religiei grecești explică și importanța și influența ei în diferite domenii ale artei. Sensurile artei clasice grecești Arta greacă a epocii clasice este în mare măsură legată de religie, de viața religioasă așa cum o concepau și o practicau grecii epocii, atribuindu-i o precisă funcționalitate civică. Religia greacă a influențat arta, dar spre deosebire de cazul culturii mesopotamiene, egiptene, indiene, mai treci bizantine și altele, fără a o domina autoritar și fără a o devia inculcându-i sensuri mistice. Ceea ce distinge arta greacă de arta altor culturi antice și acesta este marele său titlu de glorie care a fundamentat și a influențat în mod decisiv asupra dezvoltării de mai târziu a artei europene, este umanismul său. Umanism adică plasarea omului sau a divinității, dar umanizate în centrul interesului, căci, citesc, multe lucruri minunate sunt în lume, dar nimic nu e mai minunat decât omul, închei citatul. Antigona, versul 332-333 Subiectul artei nu mai este acum animalul, cum era atât de frecvent în artea egiptenilor, asirienilor sau a părcilor. Tema unică a artei a devenit omul. Imaginea lui este creată de artist, nu investită cu un sens simbolic sau cu o funcție magică, ci pentru frumusețea sa proprie. Citez, omul este măsura tuturor lucrurilor. Încheie citatul. Dictonul acesta este cu un sens independent de cel pe care îl da protagoras, însăși formula artei și întregii culturi grecești. Nu mai este privită și interpretată în raport cu omul. Nimic nu-l domină, nimic nu-l strivește, nici divinitatea, nici ideea morții sau gândul vieții de dincolo. Totul în el este echilibrat. Corpul este în armonie cu spiritul, fără un conflict ireductibil între bine și rău, între spiritualitate și viață biologică, între truc și suflet. Acel conflict care, în viziunea artistului creștinat medieval, va strâncina um unitatea și armonia ființei umane. Arta greacă este atentă la realitatea imediată, directă, nu se lasă sedusă de tentația sugestiei a unui mai îndepărtat sens transcendent, simbolic, ezoteric, mistic. Nu cedează mișca celor care acționează mai mult asupra sensibilității decât asupra rațiunii. Omul grec și arta sa vor certitudini și certitudinile le dau forma, echilibrul, armonia, raporturile logice. Este o artă care, în expresia sa perfectă, cea a clasicismului, reproduce natura așa cum se vede, dar totuși corectându-o, ameliorând o potrivit normelor gândirii. O artă care, fondată pe adevărul exact al aparențelor, le supune regulilor celor mai subtile, ale gândirii raționale, dar mai ales această veracitate și această logică se depășesc și se unesc în comunitatea unui scop acela al plăcerii privirii și spiritului. Acestă concepție a artistului grec, acest sens al artei epocii clasice, sunt în perfect acord cu normele societății, sunt un rezultat indirect o consecință a acestor norme sociale. Regimul democratic i-a dat cetățeanului o demnitate și l-a investit un simț al responsabilității față de sine, deci judecând și decizând singur și față de societate, deci respectând tradițiile și normele cetății. Ca atare, artistul grec se simte solitar cu publicul său, îl respectă, nu ține să se singularizeze, nu caută ostentativ să fie original, să rupă cu tradiția. Din motiv, ține să exprimă înainte de toate ideile și sentimentele concetățenilor săi. Să creeze opere accesibile înțelegeriilor, să continue firul tradiției, al tradiției în care va aduce și o notă personală, dar fără să violenteze neapărat formele anterioare și fără să țină neapărat să introducă teme noi.